Det är Jenny och 85 avsnitt. Nej. Jo, sjukt va? Vad sjukt. Vi har hållit på så länge nu. Varje vecka i två år. Nej, vad är det? Tre av något? Jag vet inte. För jag tittar på Peter som sitter och inte har något Mitt emot <laughs> mig sitter en gäst som har varit med en gång förut i ja. alla fall. Alldeles för länge sedan. Ja, jag fick ju höra av mig själv och fråga. Ska <laughs> han få komma tillbaka? Förlåt, kakan. Men jag tog också mod till mig eftersom jag liksom inte lyssnar på ny, så mycket ny musik längre. Hur kommer det sig? Nej, men för att, jag har ju liksom slutat tidigare, mer eller mindre. Mm -hmm. Och eh, då tycker jag att det är lite skönt att, in, att, att kunna lägga ner. Och, och inte hetsa, hetsa, hetsa, hetsa, hetsa. Ständigt vara så uppdaterad. Så nu är det som att jag typ lutar mig tillbaka och lyssnar på gammal musik. Och vad lyssnar du på när du lyssnar på gammal musik? Jag lyssnar mycket på Steven Nix. Nej, jag har lyssnat mycket på Erika Badu på sistone. Jag, jag är mycket i min atelier och jobbar typ lyssnar mycket på så gammal soul, det får jag får ju parera vad, min, vad hon som jag delar verkstad gillar, hon hatar rap nämligen. Okay. Usch, det är jobbigt <laughs> men man skulle inte kunna tro det, att det här som du berättar nu låter ju som receptet för att inte få bli inbjuden till den här podden ja, men att just... bara, jag lyssnar mest på gammal soul <laughs> <och där. laughs> Precis. Okay. men sen så är jag ju alltså, det, mitt normaltillstånd tillstånd är ju ändå att, jag är, att man ändå är lite på jakt liksom. man vill ju hänga med Ja. jag tycker ändå förra året var det året jag förstod att jag inte var med så mycket. och nej. Ja, men det var härligt. Okej, okay, vad skönt. Ja. Men det visar sig i alla fall nu när du ska vaska fram några låtar mm. och spela att, att du, du har ju fingertoppskänsla. Det har jag. Och vi har en gemensam favoritlåt för den här veckan så oh. jag tycker vi vi börjar väl med den, eller? Mm. Ja, den är ju uh, så bra. Oh, gud. och videon. <laughs> videon, vi måste prata om den. Jag är kär i mitt chocko Jag är kär i mitt chocko Jag är kär i Jag börjar bli helt loko För jag är kär i mitt chocko Vi träffades på Mofo Nu hookar vi typ två då Håller om det låg, låg Berätta shit för Hon är hiphop i sitt kroppspråk I sängen är hon hårdrock Hon har mig som en Jojo. E oh, yo, yo Lite konstigt, jag var död Grön till lådan, jag har grön till lådan jag har grönt i lådan, jag har grönt Hon rullar upp mitt glas, mannen. Men hon har en fin ät, Jag är kär i mitt choco Jag är kär i mitt choco Jag börjar bli helt loko För jag är kär i mitt choco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 Nummer mi min favorito Tänkte vi kunde gå på bio Jag hoppas det kan bli Bli eviga amigo Jemal, var, mena, y mig varme när det är frio Grön till lådan, jag har grön till lådan Grön till Hook roll, hook me a shit a a Ja. Vad ska jag säga? <laughs> Säg något. Ja, men tänk, han är ändå så här, barndoms, när man kommer från Lund-Malmö-området så var ju AP liksom gudarna. Advanced Patrol. Ja, och äh, Gonsa Blatte Skonska. Det. Jag tycker att det är så stort att det finns en sån stor portion humor i den, här, i den här låten. Videon är också fantastisk. Alltså, det här är ju då en svensk version av Coco med Otis Oti Nazis, den här mm. mega, mega hitten. Uh, som vi har kört lite variant på här i genuja innan. Äntligen en svensk version. <laughs> ja. Så kul. När kommer den norska? <laughs> ja, jag vet inte, kanske den finns. Med igen. Men berätta lite om videon. Jag har ju sett den också. Men, men videon är ju de har väl gjort den hemma. Känns mm. som en sån riktigt så 1995 video. De <laughs> sitter sätt. hemma och typ hackar några grönsaker <laughs> och eh, drar runt på stan typ i mm. Möl, på Möllan kanske, jag vet inte vad det är den är ju på något sätt lite en, en take på originalvideon. Ja. Eh, där i Gymnasty sitter. Och han, han har väldigt mycket inlevelse vid ja. sitt När han hackar upp några linor. typ ja. Och är så här. In, intensiv. Ja, typ. och det är ju Gonza också. Mm. Han har ju också skaffat Dreads Gonza. Mm. Det behöver vi inte kommentera. <laughs> <här> <här> Men när man levt med Dread så vet man ångesten som sitter i de där. Okay. Mm. Nio ah, ja. år, syster. Nio år. Det, det är mäktigt. Mm. Men vad var liksom att översätta den här texten till detta har, är geni tycker jag? Jag tycker också att det är helt fantastiskt. Mm. Och att jag tycker att det är. Det är så gulligt. vad mm. ska säga, det är så gulligt med killar är känsliga Men du vet så att AP de har ändå varit så här. Du vet, killar från orten, och du vet har varit jävligt tuffa. Mm. Men de har också haft lite humor alltid. Men det här är. Där är det här så jävla roligt Jag vill ju att svenska tister ska göra det här jämnt Ha lite humor, men Dels det, för det är ju underbart Men att bara ta den här stora amerikanska hittan Och göra sin version av den Ja, det var, Laurie gjorde ju det Typ lite när han var yngre Eller vänta, han har ju alltid varit yngre Men nu, liksom när han var, typ När jag lärde känna honom Då gjorde han ju, du vet, vad heter den där I'm so real Ja, det det här är ingen om klockan. Ja, om men det ihåg. finns väl på MySpace. Jag tänker också på Kärjen uh, Kicker. Ja, just det. Med uh, Mingus. Exakt. Mm. Det, det, det är nästan lite motsvarande ja, Sharing, kicker. Ja, den här låten. Kärjen Kicker. Varför gör ni inte mer sånt, rappers? Gör det nu. Uh. Vi vill spela och mer. Slappna av lite. <laughs> för det blir ju jättebra. Du, sist du var med uh. i den här podden. En, då, då var det var ett, ett år sedan. Vi satt och mös på utanför uh -huh. utomhus. Då hade du med dig en låt som vi båda var väldigt kära i just då. Liksom att lägga ner med ja, julens bara. Nu ska jag spela en på tal om versioner. Nej, vad är det här nu får gå Ja, ah, men lyssna, det här är så fint. Det är ganska lik, men äh, det finns ändå en hallig Twist. känner du för den här? Det var jättemycket gåshud. Ja, jag fick också det. Och det är klart att Julia ringer till Jossan, till Jenny Nilsson. <laughs> det är inga konstigheter med det. Nej. Men jag älskar det där med att, att alltså, du, precis som typ rappar gör, typ tar andras låta och gör och mixa på det. Mm. Och äh, det har en fin systerlig touch. Ja, men vi det. Det och. är ju så mysigt när, för den är ju snarare lik liksom, ja. versionen, men den har ju ändå någonting som bara är så här, Nilsson. Jag vet och fått mm. lite med. Hon är ju så hon är ju så liksom Ett melodiskt ja, Jossan Och jag tycker också att Det märks ju på den här låten Men också att hon har tryckt in lite mer R&B mm. Alltså när den här när, när skivan När McBeats skiva kom så var jag så jävla glad För äntligen så kommer det lite R&B i Sverige Ja, jag kommer ihåg det, ja, det om Ja men det känns som att det kommer mer och mer nu Verkligen, särskilt med det där gänget Ja men också med typ Cherry och, och Leslie och, mm. ja. och bra tider och leva i verkligen. Ja, det här är ju ingen så officiell singel eller någonting sånt utan mer en sån där kompis cover som de spelar ut ute som man blir jätteglad när man hör. Ja, jag vet. Gud, bor, man vill ju bara ha du var ute. Att vara ute. Spänn honom var ute jag här. <laughs> Vad har hänt med dig kaka? Du går inte ut och du lyssnar inte på ny musik eller? Nej, jag mest håller på med lera i min verkstad. Okay. Men det är ja, det är att vara ute tycker jag. Det är ju det. Mm. Men jag vill men... helst gömma mig bakom ett bås. Du och jag ska gå ut snart tänker ja. jag. Vi borde kanske också spela kanske borde börja spela lite mer igen. Ja, gör det. Vi kan ju ska spela. Ja, vi gör det. Ska vi spela någonting med Junggod nu? Ja, det ska väl göra. Jag, jag, jag, kan inte, jag kan inte stå emot honom längre. Vadå då? Nej men jag vill inte. Jag vill inte älska honom, Men jag gör det. <laughs> han, är, han är så fantastisk. Han är så jävla fantastisk. Han är ju det. Ja, men här är han bara det är, skitungen. Han, ja, han är jävla skitungen.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 har du valt? Ja, vem är jag? Vem har jag blivit som bara sitter hemma och digger till det här? Ja. Vad är det som gillar med den här låten? Den, har, den är typ tuffa och självförtroende, det gillar jag. Mm. är det inte lite som Jan-Gud också? Jo, men, ja, men du vet att det är så här, vi som är i den här <laughs> åldern är så himla du vet, besatta av typ genrar och, och det här facket och det här facket, de är så här, fuck det är och kör bara blandat. De blandar allting och mm. då delar jag. Och jag tycker att det märks. Det märks, alltså till exempel i den här låten. Det här är ju då S-type mm. och låten fire, men i någon slags god version. Han vill kanske att rätta lite, vad vet jag. Mm. <laughs> <laughs> vad för vad jag vet jag? Nej, men <laughs> han lägger väl sin golden touch på det. Ja, precis. Jag tycker uh, det är så proffsigt. Han är ju. Väldigt väldigt bra på att få musik att låta just så här tuff mm. och eh, kaxi. Ja, det, det är så totalt oängsligt. Mm. Ja. Det tycker jag verkligen. Eh... Det skulle ju kunna, lätt kunna vara precis åt det andra hållet. Ja. Men det är, nej, det är, nej, det tycker jag är väldigt karaktäristiskt för just honom. Mm. Jag var och kollade på Sad Boys och eh, Gravity Boys häromdagen. Mm. Var det, var, det, det var jättebra ah, Var det kaos eller? Nej det var inte kaos Men det var, det var god stämning mm. Det var liksom kids längst fram Och oldies längst bak Och alla var så här glada Det var lite låg volym var men det, liksom, Hade alla köpt varsin sån tröja Och hade på sig den? Ja men det var ju mycket så här bucket hats Och mm. eh, är det fortfarande trendigt Skeptor. 2015? Gud, jag har ingen aning. Får Liv är rädd för den muson. <laughs> för den muson. Men det jag skulle säga var att uh, Sad säger är ju liksom stjärnorna och de som är kända i hela mm. världen. Men så finns ju också Gravity Boys som jag avgudar. Ja, uh, som är, liksom är lite sötare och lite ja. poppigare och älskar melodiska låtar. Och de körde verkligen sina så här mest uh, gulliga Låta. Det, det tycker jag var kul uh, Echo är ju med där Ja. Uh, är han, av. ja men han är ju så himla rör Och mm. uh, jättebra uh, Det kommer låta i veckan uh, Med en fin så här, mopedvideo till Så jag tycker mm. att man ska kolla i. Det här har också haft en mopedvideo Mm Take them to the bottom of the black sea, blackout backseat of a black taxi. Black jeans from acne, mashed with a black tee. Blood on the pavement, shadows sailing. Don't make a sound. Take them down with my hatred. Big money payments. Talk to my agent. Private sport. miss Lost myself. satellites. Satellites watch over me like guardian angels. Cover my body with design the labels. Air hockey table. Flight mode enabled. New response transfer. Hot, men satt. Mm. Så är det är fint. Ljudet av 2014 och in på 2015. <laughs> Eller hur? <laughs> ja. It captures the sound. Verkligen. Obst det är ingen disa så alltså, utan Nej. verkligen så so extre contemporary. Guardian Angels? Är det oh, bara sad. det namnet. Ja jag vet. Aj, han är ju bara för gullig jag vill mm. att han ska bli en uh, superkanna. Blir de inte det då tror du? Ja oh, men jag hoppas det, eller de är, alla de där är ju det De är ju ja. kända, de har jättemycket Jag var inne på den. På The Faders hemsida mm. Då är en av En av toppnyheterna är att Young Lean har köpt Alla glittriga jeans <laughs> Oj, i Brooklyn det. <laughs> Jesus det är Christ Jättevisigt, jag älskar det äh, en, ja. en nyhet De skulle man vilja se Jeansen? Mm. Ja absolut Ja uh, på tal, om, på tal om jeans. På tal säga, om nu. denim. <laughs> på tal om textil. Mm. Eh, Quiltland. Ja. Spelade vi här om veckan. Veroverimenten Vero mm. var här. och äh, spelar ny låt. Och du har också lyckats ja, lägga tassarna på en. Jag är ju ett extremt stort fan av henne. Mm. Frida Lee, Quiltland. Och du vet också att hon är textilkonstnär. Är det så? Jag mm. visste inte det. Det är så jag träffar henne. Vi mm. är på konst faktiskt samtidigt. Och jag kommer ihåg första gången jag hörde Quiltland. Det var som att det här är perfekt. Det var som att jag glömde all rap jag har älskat livet ut. Aj, det här är perfekt. Hon är ju liksom hon är helt fantastisk. Hon är så jävla skarp. Det låter som ett vattenfall. <laughs> Säger Karin Kakan och med slutna Döms. ögon. Ja men det gör ju det. Ja, det. det är fräckt tycker jag. det är fräckt med ungdomar som <laughs> Åh gud vi är ju inte 20 längre än nu. Nej, jag ja, Men jag tycker att det är härligt du pratar om det innan. Jag tycker att det, ja. desto äldre man blir, desto härligare är det att Självförtroende man bryr slipper, alltså man slutar bry sig. Mm. Men jag tycker ja. också att det är härligt att de som kommer efter den är så mycket smartare och gulligare. Och, eh, ja, jag vet inte, smartare kanske gulligare, <laughs> men jag är jävligt smart igen. Jo, men ja, det är klart att du är. Det finns ju, liksom, det finns ju individer som är smarta, men i allmänhet tycker ja. jag att folk är vettigare ja, som kommer efter oss. Men speciellt kanske i våra kretsar, om man får säga så. Ja, kanske. Mm. ja men det, det finns i alla fall hopp om framtiden. Ja. Särskilt när det kommer till musik Och det här låter ju fantastiskt Ja, jag är helt, jag är helt oorolig Vad, Jag känner liksom igen den här Melodislingan lite Det här, liksom sång Det är från Enja Nej, jag ja, nej, nej men det är inte det men uh, Hon kanske är inspirerad av någonting Eller mm. så lät det bara väldigt Tidlöst Sjukt bra, Never Fade Away Ja, det, bara det låter ju också Som att den låten heter så Ja, verkligen Drömskt. Sist vi spelade Skiltland så var det också mycket så här Åh, nu står jag på en hed ja. Alltså det är naturromantiskt och, och, och, och grejen är också att hon gör ju fantastiska musikvideos till Ja, det har jag missat Kolla det, det på jag kolla Youtube men Allting som hon rör är liksom Men det är liksom lite före allting annat 2015 eh, borde ju bli Skiltlands år Ja, jag och jag vet konstigare. också att det har varit det hennes år innan Men nu kanske får <laughs> andra folk också vet det på tal om kids som man tycker om, eh, Matti Baby är en sån person som jag brukar peta in i den här podden. Matti Baby? Matti Baby. Det är alltså Chief Kivs, lilla kusin Nej, Hur gammal är han då? Jag vet inte, när han kom så verkar han vara 15 Men nu har han nog växt till sig lite Men nu är han nog 13 <laughs> ja, Exakt, han har växt bakåt Det är liksom <laughs> ingen som reagerar längre på att de här rapparna är sådär unga Nej, så är det ju Jag vet inte ens vad som räknas som ungt längre Nej men nu är det 9. Ni, nio, nio. Vi, vi får bara sluta tjata om, om ung, ungdom Men han är i alla fall gullig Och... Eh, You are no yes, my sweetest söta of melodic notes, fast though I in I. Say esa party, She wanna a party with us, but she ain't get no in life She want a invitation, invitation. <clears throat> I be getting all of what I need every day yeah, They'll be chilling with no dots, can't waste no time Boy, where yo' nuts nah, set It's a party at my condo, so where the thots at? I be flexing on these broke boys, so they can't stop that. They be all up on my IG, under my comment. Jesus peace up on my necklace, let us say amen Remember back when I was broke down, he in the romance He ain't talking about no money, it must be nonsense What I'm gonna wear to this party, so many options It's a party at my spot, you come here, by? She say she love mula, but I know that's a big lie And I'll be spending all this guapin' Sexy la moonlight, but I know that's a big lie. And I be spending all his money wondering why. She wanna party with us, but she ain't get no invite. She wanna, have a, wanna invite, she wanna invite. And she wanna party with us, she wanna party with us. Hey, but she better get right. If she wanna party with us, wanna party with us. And I just bought a brand new beamer, I can't dread, aye He lookin' jealous, I think he wanna live this life You ain't flexin', boy, your money stack a inch high I'm at the bank again, I feel like this my 10 time That's no less like we got thotties and these models at my party But it ain't no cause because my homies ain't hurt got me But you better run up uh, on me You know how I'm rocking, ducking paparazzi Fans trying to spark me And I heard they trying to rob me What they do that there I be counting out these hondis Gotta get that sack And I might just spend like 10 jeans Just to get it back... on the nån känsla för Matty Baby. Ja jag får mycket känslor Men vi, det visst känns det lite som att det är såhär eh, De är typ vängrupp Med sad boys Ja Eller jag, kanske det. ännu mer eh, Vad heter de Liksom när man har vänotter Precis Som man, vän ja, man har man... på handbollen Man har vänlag ja. Att de, har, de är vängrupp Ja men så, den känslan mm. får jag också Taiwo Digital som ja, jag, ja, jag, ja, ja, ja. jag kommer ihåg att Jag tror att han spelar någon sån i Baby låt mm. När han var med De och, känns ju som vänner ja, Pen -pals på typ träffas på KP Ja, verkligen, opa, ja. så fint <laughs> nej, men det finns I, i alla like fall någon... your songs, I like yours too uh, så här, 18 nu och så vidare Ja, ja, ja, ja. Uh, Nej men det finns ju verkligen någon gemensam nämnare mm. det här, Att det inte vara rädd för att låta uh, Lite mesig Eller gullig Och, och... och få bergstämpel och liksom. Ja, det är bara så här, mm. skit det Eller det är som att det, det är inte ens är någon issue Utan det är bara så här, ja, ja mm. Whatever. Det gäller jag för att det tycker jag pratar alltså, det reflekterar också över hur det ligger till med kvinnohat tycker jag. Mm. Om man är mjukare och, och liksom tillämpar en mjukare stil som, uh, som typ alltså som tjejer i R&B eller om en rap på det sättet. Mm. Om man närmar sig det tycker jag att det, ja, det säger mycket. Det, man, att, man får en bättre känsla för det i alla fall. Absolut att man inte att man inte är självhat, inte så, jävla hat. Det är så jävla uppdelat innan. Mm. Innan jag ja yeah, Vad är det för days du tänker på? Nej, men jag, tänker, jag, men tänkte, jag tänkte på början av 90-talet hur det var då. Liksom. Det var så jävla snävt för vilket uttryck man fick ha. Ja, gud, och alla ja. män som höll på med typ R&B eller rap med lite R&B skulle alltid kompensera och vara dubbelt mm. så tuffa och breda och heterosexuella bara för att ingenting fick misstolkas. Just det. Ja, Nej, men nu, nu, nu får du vara lite mer ambivalent. Lite och det är mer skönt. Klingar. Lite med I love you. Ja, det är skönt tycker jag. Ja, det är fantastiskt. Uh, vi började prata lite om heartbreak här uh, mellan låtarna. Uh, här är en låt som får en att liksom, gå sönder. Mm. Uh, Angel Hees, uh, en ny låt Candles, som hon också så här postade och sen så verkar det som att hon har gjort slut med sin uh, eller att det de har tagit slut med Ireland Baldwin oh, i veckan. Så det kan man ju tänka på när man lyssnar på den här. Be what you love with a full of art. Run to the sun, to wherever you are. Sweater your moon with a cross on my heart. Smell on my thoughts, let's be lost in the sparks. Or whatever this is, I'm devoted to you, babe. Perfection is twist, but do you have my heart? That's a definite yes. Start like a beauty, the vision is bliss. Nature, you're gloomy, perception is lit. I can see you with me struggling beautifully. Paint the whole scene, a ahead and good eye. Just can, can we dance forever? Can we dance forever? Just I think I'm obsessed with you If the world was in this I don't think that I could take it Yo, what's the point messing around If we both know what we found forever Baby, we could make it You say It's Det här är en av de finaste låten man har hört med i ja Hon borde kanske vara heartbroken alltid. För det är så här bra brukar inte hon vara. Nej, och jag tror att det var att att det här verkar vara någon slags kärleksförklaring som hon har gjort oh, innan. Gutt. Och sen hon twittrade hon något om att säga: Lol, at my life. Så här, nu har jag gjort en kärlekslåt, och sen blev jag dumpad. Åh, typ. oh, vad hemskt. Ja. Men ja, Lesben Love Songs. Mm. Finns det finns ju inte kan, så många, men har, är inte i alla fall. Har du någon favor? Finns det något? Nej jag tänker att alla som Beatrice Eli och Silvana görs ja. nu är, är mycket lesbian love songs Det är fint mm. Eva Dahlgren också ja, vi, sitter vi sitter här i, i hennes ande. Exakt. anda vi, vi, vi, vi kan nästan spana på en av hennes guldskivor Här mm. i lokalen som vi sitter Det, det känns ändå ja. Men det är här, Jag är faktiskt positivt överraskad över det här Jätte, jag brukar inte mm. alls till henne Nej det är ju någonting med Man gillar Angel House som person Men tycker inte riktigt att hon når ända fram till Eller Nej. jag vet inte, Jag, jag, jag mm. tycker att hon är ganska cool Men, mm. men att det finns någonting det, Hon har aldrig riktigt ända fram i låtarna mm. Men den, den här tyckte jag var väldigt söt uh, Du tog med en låt som Kanske inte är ett ny Men jag tror inte det är så många som har hört den Nej. Uh, den, är för, du, den är för bra för att hoppa över vad, vad var det som du fastnade för Med det här Nej men också att den är sådär. Det här är ju verkligen inte min genre. Alltså. Det vet Visst, du. gången. Ja, Men det är bara att absorbera. Någon slags internetmusik. Ja det kallas så. Ja, det här känns väldigt 2014. <laughs> Nej, man, är det bra eller dåligt? Det är, vi är ju i 2015 nu. Det är bra. <laughs> Vad får du för uh, vibe i kroppen av det här? men liksom att det är lite lite kravlöst. Men jag tror också för att det är ett, som en en genre som inte jag hör hemma i eller som jag inte har några referenser till. Så fort jag lyssnar på raps så, så är det som att jag bara ah, men detta är detta och detta och mm. så som man gjorde när som man var liten liksom <laughs> när man delar in i East Coast och West Coast du är på. Men det här är bara Ja, det här är ju här är coolt. Jag tycker att det här är cool musik. <laughs> men du jämförde ja, med sagt. någonting som inte kändes så coolt när vi satt och lyssnade sa på jag det. Då? Men det var en gammal referens till någon chill-out. Ja, men, nej, men jag tyckte att det, det lyssnade som typ Café Delmar, heter det inte det? Som det. var så här, ja men typ... Sånt som man ska lyssna på efter man har kommit hem från ravet. Precis, alltså avtändningsmusik. Man tänder av, ligger och skakar när typ tjacket går ur ens kropp. Till, inte min kropp dock. Till forward slash som vi tror att det här heter. Mm. Och låten Så uttalar ju inte jag det. Nej, det är en lång bokstavskombination mm. i alla fall. Ja, nej, men det är fint. Vad jag heter låten? For you. Ja, F4U ja, Det är snyggt också Så fint ja. Um, Men ja jag håller med dig Det, det finns ju mycket sån här musik som man kanske inte har Det mest passionerade förhållande till Men som kan vara så skön ja. Att ha och lyssna på och För mig har det varit en väldigt stor barriär Att komma över att inte, alltså Det har varit ett stort steg för mig Att, att gå utanför rap-barriären mm. Och lyssna på annat när jag flyttade till Stockholm för typ 11-12 år sedan så började jag lyssna extremt intensivt då på typ Steven Nixon. Sen har jag alltid lyssnat på country också vid sidan av och mm. skämts för det. Men det här är ju... Det är så skönt för man kommer ju hinna lyssna på as mycket musik. Men det fyller ju lite olika funktioner för, ja. för Olika tillfällen. Jag olika... lyssnar också ganska mycket på P2 nu eftersom det på klassiskt. Ja, du har blivit den personen. Absolut. Men det är väl lite samma grej som det här egentligen. Alltså mm. det är när man behöver någonting annat. En eller? stimuli. Ja. När man står där och bankar i sin lera. Ska jag avsluta med någonting som är lite så för mig? Alltså jag är ju ingen teknoperson egentligen. Men då och då så dyker det upp så här låtar som jag bara så här fastnar, fastnar för. För att, uh -huh. det, för att de är vackra. Liksom. Men och skulle det är du spela som, ut det ut? Jag kan ju inte göra det för jag är nej. ingen teknodidig. Alltså om jag kunde grotta ner mig det. Bepa i pågård. det, är in det på... Fyra gånger hastigheten. Ja, men precis. Nej, men jag skulle gärna veta mer och lyssna på mer. Men... Ska vi inte bara ändra riktning? Ja, men kanske. Mm. Är det det du och jag ska ha? En, ja, men en någon teckneklubb. Mm, absolut. Bytta till Berlin. Papp som i. Och bara köra. Ja, skulle jag. Eurobiter till Berlin. Lite för gamla. <laughs> Men, vad ska du göra för jag med mig Har du några eh, planer? Snart mitt TV-program 4 mars. Oh. Mm. Vad, är, vad är det för nåt? Ja, det heter på bröllop med kakan, går på SVT. Vad? Jag vet inte. Ja, det undrar jag också, men det är, det är roligt alltså. Jag har hängt med sex stycken par som gifte sig. Det låter helt underbart. Ja, det är det och sjukt. Att bara fänga med folk när de ska göra det roligaste. Ja, liksom. Och det ja, absolut det mest stressiga i sitt liv. Just det. Det är, det. är höga berg och djupa dalar. Mm. Utan att säga för mycket. Gud vad spännande. Det är, ju, mm. det är ju där du ska vara såklart. Och sen ställer jag ut. Ställer jag ut mycket. Ja. När kan man kolla på någonting som du är ut? 21 mars på Gustavsbergs tillsammans med den nya kvinnogruppen. <laughs> Mysigt. Mm. Blir... Och kakan. Kan inte du höra av dig igen? Jo, absolut. Med? <laughs> När jag tar mod då kanske det bara blir typ trance. Hoppas. Mm. Uh, ja, men vi, vi säger väl hej då med Dave DK. Uh -huh. oh, ja. Dave DK. Tack för att jag fick komma. Dude. Tack, Ser du hur jag, jag diggar? Oh, du, alltså, nu är jag kakan någon slags uh, teknodans techno uh. sittande. Uh, hej då allihopa. Hej då.